Buonasera a tutti, inizia da Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì dalle ore 20, 20 e 15 circa, alle ore 21 e 30. Siamo in diretta qui dai studi di radio Onde Furlane da Udine e ovviamente per i locals eh, ci state ascoltando sui 90 MHz e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione ovvero il brano Retribution dei Behind Enemy Lines. di questa trasmissione che è iniziata praticamente adesso Zardin's Magnetics diretta radiofonica dalle ore 20, 20 e 15 alle 21 e 30 sempre qui del studio di Radio Onde Furlan nel brano era Retribution dei Behind Enemy Lines ora invece andiamo all'ascolto di questa band italiana band diciamo che fece come riferimento a tutti allen a tutti gli anni 90 del punk anarcho punk eh, italiano è una band che era di Modena questo era stato il loro ultimo album datato 1998 che si intitolava fino fino a qui tutto bene loro sono cioè loro erano i Bioalmeans e on uh, the line boys is... eh. Stabbing this. Stabbing this. Rimaniamo in sottofondo con i By All Means, band storica della narcopunk italiano che attraversò tutti gli anni 90 e questo come già detto era stato il loro ultimo album datato 1998 che si intitolava eh, Fino a qui tutto bene circo scritto, mai terrorizzante. Potrei concentrarmi sul rispetto mentre lo miscopa. Il come lui mi rispetta sarebbe pure una bella sensazione se inserpi quella implicita immagine dell'intero vuoto che desidera essere riempito e non ti soffermi sulla soddisfazione che lui crede di provare nel riempire. Sara volevo ricordare che tra pochi giorni ricorrerà l'anniversario, il 36° anniversario dell'omicidio di Pietro Maria Walter Greco, detto Pedro. Politante comunista ucciso il 9 marzo del 1985 in Via Giulia a Trieste. Ad ucciderlo furono i boia Mauizio Nunzio Romano, agente del SISDE, Giuseppe Guidi, Maurizio Pensa e Mario Pasanisi, agenti della Digos, gli spararono più di 12 colpi di arma da fuoco, cribillandolo prima nel portone di casa e poi finendolo sul marciapiede. Tutto ciò al civico 39 di Via Giulia, quindi praticamente in una zona centrale domicilio di Pedro che ha presentato uno degli apici, uno degli episodi di apice della volontà dello stato borghese di chiuderle col ciclo di lotte che si erano aperte in Italia alla fine degli anni 60, si erano sviluppate durante gli anni 70 ed erano arrivate fino agli anni Ottanta, Pedro aveva attraversato questo ciclo di lotte, ne era stato parte a Padova, partecipando alle lotte sul posto di lavoro, per la casa, nei quartieri popolari, nella mobilitazione antifascista, ed era un'attività, un'attività, un'attività un militante comunista che si era formato dunque in una pratica di lotta e che per questo, per la sua internità ai movimenti di massa e per la, contemporaneamente per la prospettiva rivoluzionaria che Pedro portava avanti, una prospettiva che è Voleva dare uno spoco in senso rivoluzionario, in senso di rottura con lo Stato borghese, nel senso di superamento rivoluzionario della società borghese, come si pose e come si praticò anche all'epoca, negli anni 70, con la società la pratica delle organizzazioni comuniste combattenti con quello che fu un movimento rivoluzionario che nel nostro paese combatte e si scontrò con lo stato borghese contendendo, tentando di contendere il potere alla borghesia. Per questo, per questo che per questa militanza, per questa prospettiva che Pedro rappresentava subì più volte e Tacqui della magistratura borghese già era stato costretto alla latitanza prima di finire la titante a Trieste appunto nel marzo del 1985 nel 1985 Pedro si era dovuto venire la titante nei primi mesi del 1982 con a seguito del blitz repressivo denominato di Quaresima da parte del PM Calogico uno dei più attivi persecutori del movimento proletario dell'epoca. Questo blitz con eh, mandati di cattura decine di mandati di cattura fu uno dei rivoli del processo del 7 aprile del 1979 dell'inchiesta del 7 aprile del 1979 quell'inchiesta volta a colpire l'autonomia il movimento dell'autonomia in particolare i collettivi studenteschi movimenti e eh, in generale le situazioni di lotta legate all'autonomia e eh, sulla base del teorema della teorema chiamato teorema calogero che eh, in sostanza eh, definiva come eh, definiva l'intero movimento di classe rivoluzionario in Italia come eh, legato come legato integral integralmente legato e eh, organico alle brigate rosse. Il 9 marzo del 1985 il militante comunista Pietro Maria Walter Greco viene ucciso a Trieste dalla, dal SISD e dalla DIGOS e come si diceva arriva a Trieste come latitante a seguito delle inchieste che iniziavano a colpire il militante comunista il movimento dell'autonomia dal 7 aprile del 1979 sulla base e eh, del teorema tutto è BR cioè della del teorema calcologico in base al quale eh, anche i movimenti di massa e fine movimenti di massa e e è anche il movimento dell'autonomia potesse essere condotto alla alle brigate rosse. Questo questo teorema ha una valenza ebbe una valenza repressiva, insomma, indubbia perché si poteva così colpire e disarticolare un intera area di lotta, un'intera come movimento di lotta, ma aveva anche una valenza di di eh, catto politico nel senso che era volto a, a far emergere a eh, porre in contrapposizione a far emergere appunto la contrapposizione tra quelli che erano movimenti di massa o movimenti esprimevano l'antagonismo proletario nelle lotte e movimenti d'avanguardia rivoluzionari come erano gruppi rivoluzionari d'avanguardia, come erano le Brigate Rosse e le organizzazioni comuniste combattenti. La magistratura si muove su questa linea, che è una linea repressiva dunque, ma anche una linea politica, una linea che eh, trova un putoppo insomma questo questo fa detto degli interlocutori dei ricettori nel nel movimento di allora sì, poi infatti all'interno dell'autonomia la dissociazione la campagna della dissociazione quella cara Atonini Negri e ad altri traditori come lui quelli che e iniziavano insomma a dire sì. Nei negli anni 70, in questi anni abbiamo lottato, ma avevamo un'altra cosa rispetto ai terroristi, eravamo dei giovani, dei giovani che volevano un'altra vita, dei giovani insomma, non c'entriamo con chi eh, ha preso le armi contro eh, il potere della borghesia. Lasciateci perdere, lasciateci anzi, vi diamo una mano nel condannare quella violenza. Talcaltivasi siamo stati un'alcidea a quella violenza. E dunque questo è e se vogliamo uno di risultati politici che calochero la magistratura e eh, dell'epoca ottenne fu fu il movimento della dissociazione all'interno dell'autonomia ritogliutò questo movimento assieme ad altri compagni, ad altre avanguardie, rifiutò questo rifiutò questo rifiutò combatté il tir che calogero con rendendosi latitante facendo quello che molti rivoluzionari prima di lui avevano fatto e rifiutò l'alto torri, ma quello della innocentista della dissociazione e sostenne che e sostenne con altri compagni che sì, sicuramente pratiche diverse, i movimenti di massa erano un'altra cosa rispetto alle avanguardie rivoluzionarie, eccetera eccetera, ma il movimento rivoluzionario che aveva lottato per il comunismo in Italia collega che lottavano per il comunismo in Italia avevano erano io c'èto senso un unico movimento o comunque vi doveva essere solidarietà, appoggio della comune prospettiva rivoluzionaria, è rifiuto, esprimere rifiuto, antagonismo e lotta rispetto a quello che era quello che erano quello che è il potere della borghesia, quello che era il suo braccio armato, la magistratura e eh, la polizia e eh, quelli che erano anche coi eh, i suoi servi che e eh, facevano riflettevano, insomma, in sostanza e eh, la dissociazione, quello che era il tentativo invece di rompere l'unità del movimento rivoluzionario, tentativo politico. Pedro viene ammazzato perché rifiuta tutto questo. Perché intende continuare a dare una prospettiva rivoluzionaria alla lotta di classe nel nostro paese, alle contraddizioni di classe. Dimostra una volontà enorme anche quando lo stanno ammazzando. Ricordo come i primi colpi lo colpirono ai polmoni a meno di mezzo metro di distanza, quando ancora era nel portone del civico 39 di Via Giulia. Poi viene colpito alla spalla e alle gambe. Pedro riesce a trascinarsi in strada. Molti passanti lo sentono gridare: "Mi vogliono ammazzare, mi vogliono ammazzare". Densa gli spaga le spalle, l'ultimo colpo e Pedro si accascia a terra dopo pochi metri. Viene ammanettato mentre sta morendo. Questo veniva la mattina, la tarda mattinata del Vomero also del 1985 a Trieste in via Giulia 39 a seguito di una segnalazione del SISDE alla Digos di Trieste la volontà di uccidere Pedro è dimostrata anche dal fatto che al blitz all'uccisione partecipa dietamente un agente del SISDE Nunzio Maurizio Romano Sei anni fa, il 9 marzo del 1985, Pietro Maria Walter Greco viene ucciso a Trieste dallo Stato borghese, dal SISD e dalla DIGOS. vive il lato di colpi in via Giulia al civico 39 Pedo Latitante, militante comunista, Latitante rifugiato sia a trieste ha seguito delle inchieste contro il movimento dell'autonomia in quanto anche militante rivoluzionario che rifiuta la dissociazione rifiuta l'integrazione dei movimenti nel sistema borghese e sostiene invece l'unità del movimento rivoluzionario e la necessità di una prospettiva comunista di lotta rivoluzionaria di abbattimento del potere della borghesia di lotta per il potere del proletariato questo mio ricordo di Pedro è del tutto personale non è per forza condiviso dai compagni e delle compagnie che partecipano alla realizzazione di questo programma volevo ricordarlo per la realizzazione da comunista parlando come comunista di un di un comunista caduto come compagno insomma che guarda Pedro anche come un esempio di militanza di dedizione di sacrificio come morti altri compagni prima di lui. Compagni rivoluzionari che misero in conto il fatto che a volte per la rivoluzione bisogna dare la vita e che nelle varie lotte rivoluzionarie la vita è sempre in gioco. Le contraddizioni che portarono Pedro a lottare e anche ad essere ammazzato sono le stesse contraddizioni che viviamo oggi. Non è cambiato moltissimo. Se non se non che la crisi del capitalismo si aggrava, una crisi appalta si all'inizio degli anni 70. E' una crisi che ha visto nel nostro paese anche delle mobilitazioni di massa in quegli anni molto forti, ha visto le aprisi di una prospettiva rivoluzionaria, le contraddizioni sono ancora qui e il sentiero di Pedro, quel sentiero si sì, è insanguinato, il sentiero Da, dal sangue di Pedro di molti altri militanti rivoluzionari è ancora io penso davanti a noi. Ho sentito che eh, ci ci appare la prospettiva. Ci appare una prospettiva di superamento di questa società di superamento rivoluzionario di una società dove pochi pochissimi diventano più ricchi sempre più ricchi e dove la gran massa dei proletari degli sfruttati diventa sempre più povera, sempre più oppressa, sempre più asservita ah queste oligarchie capitaliste penso che in tempi come questi ricordare pedro voglia dire voglia dire che pedro vive nelle lotte vive nelle lotte di classe e soprattutto che pedro vive nella lotta di classe nella lotta di classe rivoluzionaria nella prospettiva del comunismo nella prospettiva di di far fuori la classe dominante di creare un nuovo sistema senza sfruttamento dell'uomo sull'uomo, senza classi, senza guerra imperialista, senza tutte le barbarie che viviamo in questa società. Questo rappresentava a Pietro in termini di consapevolezza, in termini di questione organizzativa, perché per fare questo dobbiamo i proletari, l'avanguardia del proletariato devono organizzarsi in termini di analisi di ripresa del patrimonio del movimento comunista. Ecco, questo è secondo me il ricordo più adatto a a una figura come Pedro e la sua lotta. Questo personalmente ho da dire su su quanto su quel sangue versato, ecco. Da da quel sangue versato, da quel sangue e l'osso versato in Via Giulia a uh, sul marciapiede nel portone del civico 39. Sicuramente è designato Gioemoniale saluto di classe, come per tutti gli altri comunisti e comuniste ammazzate nella nostra storia. Loro ci ammazzano, hanno provato in tutte le maniere a fermarci, ma ci sarà sempre qualcuno che andrà avanti, che raccoglierà la bandiera rossa. Che vedrà in quel sangue non la disperazione dell'omicidio di stato, ma ne vedrà il colore e dirà sì, sulla base di quel colore, dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti a luttare, perché prima o dopo vinceremo contro questa barbarie. Vi ringrazio. Ciao a tutte e a tutti anche da parte mia e dopo questo mh, intenso ricordo di Pedro da parte del compagno che mi ha preceduta e mh, faccio un piccolo cambiamento nel, in quello che avevo in mente di dire e anticipo un aggiornamento sul eh, prigioniero rivoluzionario Dimitri Kofuntinas e eh, prigioniero appunto nelle carceri della Grecia e eh, ricordo che questo questo compagno è in sciopero della fame dall'8 di gennaio e dal 23 di febbraio è anche in sciopero della sete. La ha scelto questa forma estrema, diciamo, di di lotta. Tra l'altro lo sciopero della della sete implica può implicare la morte nel giro di pochi giorni, nel senso che sì, il, insomma, diventa una una situazione irreversibile per per il corpo e anche per il cervello. Ehm appunto, questo compagno ha scelto questa lotta estrema eh, per combattere eh contro una legge eh, che praticamente prevede una legge afflittiva mh, rispetto alle ai detenuti, ai prigionieri politici, una legge che prevede per eh, i detenuti che sono mh, imprigionati per terrorismo, per reati legati, diciamo, al terrorismo e la mh, la non possibilità di stare nelle nelle carceri eh, rurali, anche se sono condannati a ergastolo come è il caso di di Dimitrios Fontinas, le carceri rurali sono delle carceri diciamo più umane eh, nel sistema penitenziario greco, nel senso che non sono nelle grandi città, prevedono insomma delle modalità mh, più ordaria, delle modalità meno affrittive di detenzione e quindi più <coughs> eh, accettabili, diciamo, per le lunghe detenzioni. Appunto questa legge prevede che eh, gli accusati di terrorismo e quindi gli, i prigionieri politici eh, non possano usufruire di queste carceri e eh, Cofuntinas era in una di queste carceri e mh, in base sempre a questa legge avrebbe dovuto essere ritrasferito a, a Corridallo, cioè nel carcere di Atene. Invece è stato trasferito in un altro carcere ad Oimos, un carcere di massima sicurezza, quindi mh, devastante. Allora lui ha scelto di intraprendere questa forma di lotta estrema, chiaramente non solo per sé, ma anche pe per l'abolizione quindi di questa di questa legge e anche per ottenere di ritornare a Corridallos insieme ad altri prigionieri politici che sono in questo carcere. Ehm Sì, eh prima appunto il compagno parlava di Pedro come di un compagno che aveva percezione di che la rivoluzione può anche implicare il perdere la vita e mi è venuto in mente appunto eh, anche questa situazione qua di Dimitri Cofundinas perché anche lui mh, tra l'altro in questi ultimi giorni per lui ha lasciato detto, cioè perché è cosciente e eh, quindi ha ha lasciato detto insomma di non che non vuole essere rianimato né mh, assolutamente mh, non vuole essere alimentato forzatamente o non che gli si dia da bere o o insomma rianimato, perché comunque ha scelto di, di portare avanti questa forma di lotta fino in fondo e diciamo che sa che sia la vi, la sua vita e quindi un diciamo un piegarsi da parte del governo greco sia alla sua morte e quindi un irrigidirsi del governo greco, però avrebbe un esito, cioè avrà eh, sia l'una che l'altra avrà ha un esito mh, pericoloso per lo stato di rompente rivoluzionario in quanto scatenerà comunque delle delle conseguenze. Intanto va ricordato che e eh, lo scorso 27 febbraio c'è stata una manifestazione ad Atene molto grande di migliaia di eh, compagni solidali appunto con le lotte con questa lotta di <coughs> Diko Fontinas. Ricordo che anche noi abbiamo fatto un presidio qualche settimana fa, un presidio solidale con questo prigioniero politico molto importante e che appunto ha scelto di continuare a lottare anche dentro il carcere. È stato arrestato lui nell'82 e eh, nel 2002, scusate, e ha ha scelto di continuare a a lottare fino in fondo, diciamo, anche rimanendo anche come Ergastolano, quindi rimanendo dentro il carcere. siamo sempre mh, su Zardings Magnetics, beh, mh, dalla musica non si può sbagliare, si capisce che siamo su Zardings Magnetics e quindi si diceva ehm, solidarietà con la lotta di Dimitrico Funtinas e solidarietà anche a tutti i prigionieri eh, politici anche in Italia e un pensiero particolare ai prigionieri anarchici e agli imputati, agli inquisiti anarchici e allora sc la scorsa mh, appuntamento con Sarnis Magnetix parlavamo della de della data del 22 febbraio, data in cui a Trento si è tenuta l'udienza d'appello per i sette compagni coinvolti nell'operazione Renata. E vabbè, durante in occasione di questa udienza, nonostante la blindatura totale da parte delle forze dell'ordine, eh, un folto gruppo, insomma, di compagne e compagni si è trovato fuori dal tribunale a volantinare. E oltre che a fare interventi e tra le varie cose è stata volantinata questa dichiarazione pubblica degli imputati che si eh, si tit che titola "Ai cuori ardenti" e vorrei leggervela perché è molto bella. E ecco, ricordo solo questo, avevamo già parlato la scorsa settimana, comunque che il dato più significativo eh, di questa udienza d'appello è che sono cadute di nuovo le accuse di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, cioè il 270 bis. E eh, quindi ed è andato male, diciamo, anche il tentativo dell'accusa di trasformare l'accusa di associazione terroristica in associazione a delinquere semplice cioè di passare dall'articolo 270 eh, al 416 del codice penale. Boh, poi i dettagli, insomma, eh, sugli anni di eh, che prevedono le previsti dalla sent dalla sentenza, magari lasciamo stare per in questo momento e vado a, legge a leggervi allora la dichiarazione pubblica degli imputati. Ai cuori ardenti. Sono passati 2 anni dall'operazione che ha portato ai nostri arresti e da quando mesi dopo abbiamo messo nero su bianco quel che avevamo da dire a riguardo. A tutt'oggi 5 di noi si trovano sottoposti a misure cautelari, in attesa del processo d'appello, misure che non vengono neppure conteggiate ai fini dell'esecuzione della pena. Un obbligo di dimora che nella realtà dei fatti appare come una sorta di confino, trovandoci divisi e sparpagliati in varie parti della penisola. Ben più degno di nota però è quel che è accaduto nel frattempo. Possiamo dire senza troppi fronzoli che il mondo, che il mondo, ancora quello di là fuori per alcuni alcune di noi, ma a quanto pare non solo per noi, si sia letteralmente stravolto. L'epidemia di Covid-19 Ci ha sbattuto in faccia non solo quali possono essere le conseguenze dell'organizzazione sociale capitalista, con la devastazione della natura, due secoli di guerra industriale al pianeta che abitiamo, irresponsabilità scientifiche alla ricerca di soluzioni per un sempre maggiore profitto, ma anche quale può essere la risposta degli stati per far rientrare i potenziali dissidenti in quelle stesse logiche rassegnatorie che hanno permesso di ritrovarci in questo 2021». Così è arrivata l'alzata di spalle della società democratica di fronte alle stragi di stato nelle carceri, che trovandosi tra le comodità dell'aldicua del muro, ha lasciato soffocare le urla di quei detenuti che per primi hanno alzato la testa. Quelle urla di disperazione hanno trovato una società capace di accettare la quotidianità del coprifuoco, una società capace di adattarsi essa stessa alla logica della carcerazione. Questo dobbiamo constatare, da cui dall'abitudine ad una normalità sempre più spaventosa nasce quell'indifferenza, trasformandosi poco a poco, a poco, nell'incapacità di uno spirito critico anche per tutto il resto, d'un prendersi cura l'uno dell'altro, d'una solidarietà concreta, resa illecita e criminale, senza dubbio dalle operazioni repressive, ma forse ancor ma forse ancora di più dalla rassegnazione a vedere la verità solo negli slogan di stato come dimenticare le bandiere ai balconi, i distanti ma uniti, i siamo tutti nella stessa barca ed infine la fiducia nella scienza come unico dio salvatore. Come un colpo di spugna sullo scontro reale e di classe, la digitalizzazione del mondo presentandosi come una fuga da una realtà che è meglio non vedere, non può che accelerare questo processo di distacco dal mondo. Sono messaggi del nostro tempo che dobbiamo cominciare a vedere chiaramente ma oltre a cercare di vederci chiaro, siamo tra quelli che cercano di guardare lontano per trovare la forza di battersi qui, perché il terreno internazionalista è ciò che dà il senso a tutte le lotte per la libertà e non ci è certo sfuggito che in moltissime parti del mondo centinaia di migliaia di oppressi si stanno battendo contro misure di contenimento che hanno tutto del militare e poco del sanitario, contro le sistemiche violenze della polizia, contro regimi sempre più autoritari. È forse per questo che la sfilza di operazioni poliziesche che si sono abbattute contro e anarchici e anarchiche in questi due anni mostrano misure e strategie sempre più repressive, arresti dichiaratamente preventivi per evitare che si soffii sul fuoco del malcontento sociale, accuse di terrorismo a chi ha resistito ad un pestaggio in carcere. L'infamante accusa di strage come nuova arma repressiva per seppellire compagne e compagni sotto decine di anni di carcere, come le condanne pesantissime dell'operazione Scripta Manent e il processo in corso a Quan. Ma questo deve essere letto nel presente che stiamo attraversando, se per esempio viene definito complottista quando non addirittura vanificando il significato storico del termine, marchiato con la categoria di negazionista chiunque non accetti il pacchetto pronto dello Stato su qualsiasi fronte imponendo la via unica del silenzio assenso non c'è da stupirsi che un gruppo di anarchici venga accusato di istigazione a delinquere o processato per associazione sovversiva per avere tra le altre cose evidenziato Come e perché le responsabilità dell'organizzazione sociale capitalista siano le effettive cause della nascita e della diffusione di questa come di altre epidemie, delle guerre e dello sfruttamento. Lo leggiamo anche tra le carte che ci portano all'appello dell'operazione Renata, dove una rivista anarchica diventa lo spazio per le finalità dichiarate dell'associazione, come una premessa certamente utile all'accusa di terrorismo, poiché vi si afferma l'ovvietà del fatto che un processo rivoluzionario non possa escludere, anche forma di lotta violenta. L'orsignori con la cocciuta ostinazione a voler far rientrare rientrare l'anarchismo nelle logiche gerarchiche del processo penale cercano di incolpare chi esprime ciò che è ovvio del fatto che qualcuno prima o poi finirà per crederci. Se non fosse il tragico tentativo di aumentare gli anni di galera risulterebbe per lo meno grottesco. Come poteva essere prevedibile la dichiarazione scritta in occasione del processo di primo grado ai cuori ardenti che segue questa premessa, non ha tardato ad arrivare sulle scrivanie di diverse procure, ma noi non cerchiamo certo giustizia dove non si può trovare e siamo consapevoli che sia anzitutto la sproporzione dei rapporti di forza in campo a concedere terreno alla spavalderia repressiva dello Stato. Solo quando le lotte riescono a prendere spazio si fanno più chiare i ruoli della società in cui viviamo anche quelli della farsa giuridica e si fanno meno efficaci le armi della repressione. Per questo riteniamo che questo 2021 sia anche il frutto di uno spirito rivoluzionario inconsistente e reso mutto, se non del tutto incapace di immaginarsi, ma sappiamo anche che ci sono strade impossibili che possono cambiare le cose. Scriveva Bakunin all'alba della Comune di Parigi è ricercando l'impossibile che l'uomo ha sempre realizzato il possibile lo sappiamo noi come lo sanno tutti gli anarchici e le anarchiche che in ogni angolo del mondo ora si trovano dietro le sbarre a loro mandiamo il nostro saluto la nostra complicità la fervente solidarietà che ci anima nell'azione lo facciamo oggi come lo ricorderemo domani se ci troveremo di nuovo tra le strette mura di una cella Sì, continueremo ad essere testardi perché sappiamo che solo con questo spirito che si potrà guardare avanti, per continuare a battersi per la libertà, ad operandoci con i mezzi che più riterremo adatti e consapevole di avere di fronte un nemico che spontaneamente non farà alcun passo indietro. Il battito che sentiamo non potrà mai essere percepito dal giudizio di un'organizzazione sociale figlia del profitto e della competizione. Guardiamo oltre per vederci chiaro, ma per questo non sarà sufficiente rivolgere lo sguardo alle nostre mani e alle nostre menti. Occorre rivolgerlo soprattutto ai nostri cuori, i nostri cuori ardenti. Trento, 22 febbraio 2021. Stecco, Agnese, Ruppert, Sascha, Pouzza, Nico e Giulio. Seguiamo con gli aggiornamenti e con le letture eh, dando un aggiornamento sulla situazione della compagna Anna Beniamino, eh, ehm, condannata nell'ambito della dell'operazione Scripta Manent a 16 anni e mezzo di carcere. E allora ehm, Anna Beniamino e e viene colpita da un accanimento repressivo. Eh, vi leggo la sua la sua dichiarazione. Così si capisce subito di cosa si tratta. Kafka alla messinese. Esistono fenomeni repressivi in cui il comico travalica il tragico. I giorni scorsi sono stata l'involontaria protagonista di uno di questi, tra i tanti che il carcere messinese riesce a regalare ogni giorno. La Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, tramite emissari della Digos cittadina, mi ha notificato in carcere il 26 febbraio 2021 un avviso di garanzia per 270 bis, cioè associazione sovversiva con finalità di terrorismo. A me sola contro lo Stato ad opera dei PM Vito Di Giorgio e Antonio Carchieti, perché è stato e andiamo a leggere questo avviso di garanzia. Inviato un hard disk tramite corrispondenza indirizzata allo stesso istituto di pena, ritenuto che il contenuto del suddetto hard disk possa fornire elementi utili ad evidenziare le condotte criminose della stessa posta, dalla stessa posta posta in essere o a mettere in luce il sorgere di nuove azioni con finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico. È rilevato che come segnalato dalla Digos di Messina nell'informativa sopra indicata, appare necessario apprendere il contenuto del citato hard disk. Ad aggiungere continua Anna, ad aggiungere ridicolo al tutto, c'è che il suddetto hard disk non è entrato attraverso una non meglio specificata corrispondenza, fatto pressoché impossibile per chiunque conosca un minimo le modalità di ricezione, registrazione e controllo postale in carcere, ma era custodito al casellario, all'ufficio valori e mi ha seguito a distanza nei vari pellegrinaggi tra le patrie galere degli ultimi 4 anni. Contenendo semplicemente gli atti giudiziari del procedimento scripta manent, insomma un 270 bis per detenzione di atti giudiziari di un processo per 270 bis. Ne avevo richiesto l'uscita come oggetto depositato all'ufficio Valori in occasione di un colloquio. Con questo la direzione distrettuale antimafia e la digos messinesi si sono distinte per l'applicazione più creativa dell'anno dell'utilizzo dello spauracchio associativo, visto che in questo caso i Correi potrebbero essere solo i PM torinesi redattori degli atti o gli addetti degli uffici valori del carcere che li custodivano, una tragica media che rivela le ricadute spicciole dello stato di polizia penitenziaria in atto. Anna, Messina, marzo 2021. 1 2 Gueve referred on as you're a Tampa Gino era un bel ragazzone di 23 anni, robusto, alto, castano, con baffetti, sempre allegro, vivacissimo e polemico. Nei paesi radunava la gente e improvvisava discorsi semplici ed efficaci, spiegando la nostra attività. In combattimento era un fegataccio, a volte non troppo prudente, ma sempre fantasioso, deciso ed efficiente. Nel bel mezzo di un pasto in qualche casolare, improvvisamente si alzava. «Ho mangiato troppo!» diceva. «Ho bisogno di muovermi! Andiamo a svegliare la Repubblica Animis!» E così via nella notte, per sentieri e colture conosciute, dentro al paese fino al muro della caserma e lì giù sippe e raffiche di mitra finché ne usciva un pandemonio. Un'altra sua battuta. «Dio ha finito le munizioni!» Quella sera era il ponte di San Gervasio o quello di Molinis che veniva disarmato. Sorgevamo dalle tenebre come fantasmi, quelli alzavano le mani senza fiatare. Gino Alping era i Gino Martini, un ragazzo di Verniaco in comune di Reana del Royale. Chi scrive invece è il Vicentino classe 926 a Rigo Forniti, nome di battaglia Mosca. In seguito nella squadra guastatori della divisione d'assalto Garibaldi Natisoni. Mand A tutti e a tutti, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Zardins Magnetics, stasera volevo rievocare insieme a voi un piccolo, ma in realtà grande, fatto della resistenza friulana e slovena. L'attacco al campo di aviazione militare di Belvedere nei pressi di Marsura e di Povoletto, vicino a Udine, che avvenne il 12 marzo 1944, ad opera appunto di un battaglione misto in parte cioè sloveno in quanto appunto per iniziativa degli sloveni eh, era nato e eh, si chiamava Briski Beneski Odred che letteralmente significa distaccamento del Coglio e della Venecia che comprendeva in quella prima fase della resistenza nelle sue fila circa 120 combattenti della Benecia, ovvero eh, originari di quella che eh, qui si chiama Slavia Veneta, una zona compresa tra l'alta pianura friulana a nord-est di Udine e l'alta valle dell'Isonzo, oggi in Slovenia. In questo battaglione militavano inoltre, insieme a questi Beneciani, i una decina di sovietici foriusciti appunto dal dai campi di prigionia tedeschi, un disertore berlinese e alcuni tra friulani e altri italiani, tra i quali appunto il Vicentino Mosca. Mosca fu in seguito anche protagonista di un'altra incredibile vicenda che ha luogo nella Val di Resia e di cui ci ha lasciato memorie in un libretto pubblicato postumo da alcuni suoi compagni nel 1985, una vicenda che forse meriterebbe di essere raccontata in un'altra puntata di Gardens, eh principalmente per la sua importanza e per l'unicità di quell'esperienza che allora era ancora spontanea e internazionalista di lotta partigiana. The starlight caress your hair No more Feel the tender kisses We used to share I close my eyes And clearly my heart remembers A thousand goodbyes Could never put out the embers Darling, I love you so forever will belong to the memory of the love that we knew before Please come back to my arms We belong together Come to me, let's be sweethearts again Then let us part no more the touch of your hand on mine, no more. see the love light making your dark eyes shine. Oh how I wish I never had caused you sorrow, but don't ever say for us there is no tomorrow.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 and let us part no more dunque, siamo sempre qui a Zardins Magnetics e questa sera stiamo insieme a me parlando del, di un fatto insomma, di un fatto d'armi della resistenza qui in Friuli, eh, quindi torniamo al 12 marzo 1944, era una giornata serena ma ventosa. Mosca Arigo Furniti descrive eh, la partenza dalla base partigiana che si trovava nell'Alta Valle del Nafisone, in un villaggio che si chiama Breghin e la partenza punto è è prevista per l'allimbrunire, quando comincia insomma alla fine della giornata e i, i guerrieri sono accompagnati dal canto delle donne del villaggio che rimangono appunto a casa che cantano la canzone la paloma. E questa canzone eh, rimane impressa nella nella memoria della di forniti a causa del destino che seguì insomma che a cui queste donne andarono incontro che fu molto triste. L'attacco al campo di aviazione di Belvedere eh, era stato preparato nei dettagli dal comandante del Briski Beneski Odred che si chiamava Marco Redelunghi. Due gruppi si sarebbero occupati dell'attacco al campo di aviazione eh, che detto per inciso era un campo che in un aeroporto che i nazisti in piccolo aeroporto che i nazisti utilizzavano per le ricognizioni eventualmente anche per bombardamenti sulle basi guerrigliere sparse sulle Prealpi Giulie e nell'Alta Valle dell'Isonzo un terzo gruppo invece eh, era previsto mh, che assaltasse eh, simultaneamente l'attacco eh, la villa Giacomelli, una villa appunto sempre nel, nel nella frazione di Marsure, a poco letto eh, e è che era la sede era la appunto un palazzo signorile, una villa una villa diciamo di campagna eh, che i nazisti avevano diciamo trasformato nel loro comando. Inoltre, un ufficiale dell'aviazione disertore eh, avrebbe tentato di requisire un un aereo e di portarlo eh, alla base partigiana su in Abrekhin. Quindi all'una di notte cominciò l'attacco agli aerei eh, diciamo parcheggiati sul campo di aviazione alle baracche e al magazzino nonostante che i mezzi fossero limitati i mezzi per innescare l'incendio e si poteva contare sul diciamo su una in un totale di 5 bottiglie di benzina da 1 litro e diciamo tutti gli aeromobili furono beh non tutti, ma insomma circa una decina di cacce di aerei da ricognizione furono completamente distrutti. Le sentinelle furono eliminate a forza di bomba a mano. Il campo eh, quando iniziò, diciamo, l'incendio era illuminato a giorno dalle fiamme. L'opera di distruzione continuò rapida e precisa. Purtroppo però non si riuscì a far partire il motore dell'aereo da requisire eh, proprio perché la disposizione sul campo quella notte era diversa da quella che era stata riferita dagli informatori all'organizzazione e l'aviere non non trovò non riuscì a trovare data anche insomma a diversa disposizione non trovò l'apparecchio rifornito di carburante, del carburante necessario. Pesce quel compagno torturato dalla gheccampo al suo ritorno con un pacco sigillato tra chili di spinato. sempre qui su Gardens Magnetics, questa sera stiamo rievocando un una così ho un fatto di darmi della resistenza. Stavamo appunto raccontando dell'attacco al campo di avvezione di Belvedere, mentre quindi il il campo è illuminato a giorno dalle fiamme E Gino Alping e i suoi compagni accerchiano la villa Giacomelli dalla quale si sentono eh, le note musicali di un pianoforte. E Gino Alping sale le scale, scarica il mitra per poi ritirarsi velocemente all'alba del del giorno seguente, quindi del 13, eh, i compagni che hanno portato felicemente a compimento l'azione si spostano quindi da da velocemente da si ritirano dal dal luogo dell'attacco e si vanno a nascondere nei pressi del paese di Cornappo. Diciamo eh ehm diciamo nella nella zona di Nemis eh, verso Taipana quando alla diciamo trascorrere la giornata eh, quando appunto di nuovo torna tornano eh, diciamo le tenebre e i partigiani si spostano cominciano avvicinarsi alla al loro alla loro base e si rendono conto che all'alba quando arrivano diciamo dopo la marcia eh, si rendono conto che i tedeschi nel frattempo avevano scatenato un cerchiamento facendo strage degli abitanti che appunto erano rimasti nel villaggio e che appunto sostenevano materialmente la guerriglia. Alcune squadre di appunto di questa di questo gruppo che aveva ehm organizzato insomma l'attacco al al a Belvedere cercarono di inseguire il nemico che si stava già allontanando di nuovo verso Caporetto dove aveva eh, i suoi presidi militari e e qui appunto comincia un'altra storia, diciamo la la vicenda di di del battaglione diciamo internazionalista e e magari avremo modo di raccontarla un'altra volta questa sera invece abbiamo ricordato così per sommi capi quello che avvenne il 12 marzo 1944 appunto l'attacco al campo di avvenzione militare di Belvedere a nord-est di Udine e abbiamo raccontato traendo spunto dalle memorie di Arigo Furniti Mosca che si intitolavano il libretto si intitolava ho incontrato l'ss che mi aveva fucilato pubblicato nel 1985 dal comitato ampi di Gorizia ed è tutto per questa sera un saluto a tutte e a tutti e alla prossima volta Pádate do planeta, tá de tocar, ábre a mutu, pádate o O poder do planeta, ao capitalista. Unha torre, eu non me quero, só te estou, tá sol. O poder do planeta, ao capitalista. Vai dai, avanti a colpo d'occhio, avanti al proscidio. Vai dai, avanti a colpo d'occhio. Oh my god, è da poco, avanti. E quasi allo scadere del del tempo a nostra disposizione, e eh, ritorniamo in diretta per eh, dire degli appuntamenti mh, politici, diciamo, di questo fine settimana e poi anche per dare i nostri contatti. Allora, intanto, beh, mh, siamo quasi al uh, a un anno e eh, dalle stragi dalle stragi di stato eh, nelle carceri, appunto, eh, ricordiamo le rivolte dell'8 e 9 marzo 2020 in, in molte carceri italiane e eh, era appena iniziata la diciamo gli esiti eh, eh, repressivi della pandemia e nelle carceri eh, come provvedimento, diciamo, anti contagi eh, il Dap aveva appunto previsto la la, la sospensione dei colloqui e eh, de colloqui insomma in presenza con le persone care dei detenuti. Questo questo fatto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e appunto ci sono scoppiate queste rivolte che sono state delle vere e proprie rivolte per la sopravvivenza, per la propria sopravvivenza. Ehm i prigionieri e le prigioniere hanno capito che eh lo Stato non aveva nessuna intenzione di preservare la loro vita. Di fatti i sistemi, diciamo, di prevenzione, di protezione personale sono stati messi in atto molto tardi, molto dopo marzo e e hanno letto in questa privazione anche delle delle uniche forme, diciamo, di contatto con la realtà, di contatto coi propri con le persone con le proprie persone care. E veniva interrotta e anche l'unico modo, diciamo, l'unica finestra ehm con il mondo esterno, i, tutte le attività che arrivavano appunto dall'esterno venivano interrotte, quindi questo ha fatto esplodere ehm, queste rivolte e l'esito da parte dello Stato è stata una vera e propria strage, ricordiamo 14 morti e e poi però non solo 14 i 14 morti, ma anche in seguito, nei mesi seguenti, pestaggi, umiliazioni, ritorsioni varie verso tutti i detenuti che avevano partecipato appunto in qualche forma alle rivolte e ora eh, denunce e inchieste giudiziarie ai danni eh, di questi di questi ribelli e ci sono state però anche varie testimonianze di come da parte appunto dei dei prigionieri di come si sono svolte svolti i fatti e poi questo esposto importante di cinque coraggiosi detenuti che erano appunto a Modena e che hanno ehm fatto questo esposto alla procura di Modena, appunto, ehm dicendo di parlando bene di queste morti della dell'abbandono di persone in con gravi problemi, problematiche, insomma, eh, dell e dell'abbandono che qui e quindi della e anche però dei pestaggi, dei maltrattamenti, eccetera, che hanno portato appunto alle morti di questi di queste persone. Allora, ehm in per ricordare le rivolte e anche per non ehm, dimenticarci appunto di queste stragi di stato, ci saranno diverse iniziative in questo tra sabato 6 marzo e lunedì 8 marzo. Allora, sabato 6 marzo ci saranno un presidio a Modena a partire dalle ore 15:00 davanti al carcere di Sant'Anna. Poi a Genova, sempre alle ore 15:00 è sempre davanti al carcere del dei Marassi. Poi eh, ci sarà un altro presidio anche a Utta in Sardegna alle ore 17:00, sempre davanti al carcere di Utta. Lunedì 8 marzo, invece, a Roma, a partire dalle ore 11:00 ci sarà un presidio davanti al Ministero della Giustizia e ehm, tutti appuntamenti molto importanti, ricordiamo che anche lo scorso fine settimana, il sabato che mi pare che era il 27, sì, il 27 c'è stato un un altro un ulteriore presidio a Torino davanti al carcere delle Vallette. Ehm una cosa importante da dire è che ehm l'atteggiamento veramente schifoso da parte dello Stato, di totale autoassoluzione, ehm la procura di Modena infatti chiede l'archiviazione delle indagini sul decesso dei reclusi. Cioè per la procura, attraverso i suoi consulenti, la causa di morte è l'overdose. Quindi ritornano su questa mistificazione e negano qualsiasi tipo di ehm responsabilità e rispetto alle morti restano aperti altri tronconi dell'inchiesta e guarda caso proprio quelli sui reati commessi dai rivoltosi e quindi con una aggravio, diciamo, delle pene ma rimane aperto però anche il troncone dell'inchiesta che riguarda i pestaggi e i maltrattamenti, quindi non questa cosa non su questa cosa qui mh, non viene chiesta l'archiviazione, quindi saremo a vedere un po' come come sono gli sviluppi. E ecco, eh, finisco eh, ricordando i contatti. Allora, eh, la mail di dell'associazione dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressioni e, e la repressione libere tutti chiocciolaautistiche.org poi per scrivere in forma cartacea associazione senza sbarre casella postale 129 34 121 Trieste e poi eh, il blog eh, dove potete riascoltare la trasmissione zardinsmagnetics radio chiocciolannoblogs.org non chiocciola, scusate, ripeto zardingsmagneticsradio.noblogs.org Io vi saluto e alla prossima. Ciao. siamo a, proprio al termine di questa trasmissione che è da Dismagnetix e vi ricordo che ogni gio giovedì siamo in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. Ovviamente il programma inizia all'incirca all poco dopo le ore 20 e finisce alle 21:30. Stiamo sforando brutalmente. Vi ricordo che in precedenza durante gli interventi abbiamo anche ascoltato gli una band californiana gli F minus, mentre ora come ultimo pezzo e anche quello che sta andando in sottofondo e che comunque abbiamo già ascoltato un paio di brani, c'è questa band svedese nata negli anni 80 ed è tutt'ora esistente. Anzi, ci stiamo proprio ascoltando un, da un loro album uscito nel 2018, loro sono gli A Social ed è una band come già detto svedese. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì sempre qui dagli studi di Radio Onda Furlana.